Мені прокинувся не страх, а непояснена цікавість до іншого життя, до загадки. Я лаконічно заперечила. Ні. «Хоробра!» – насмішковато мовила жінка. «Гляди, не переоціни себе! Життя й не таким, як ти, в'язи скручує. Комусь що на роду написано?» Я мимоволі зітхнула. І тут моя незнайомка якось раптово, ніби сама до себе, здивовано хіхікнула і буденно сказала. Я вбила свого коханця. П'ять років тому. Амністія, живу далі. Як ти гадаєш, я жива? Отепер мені стало не по собі. Що я їй могла сказати? А казати нічого й не знадобилося. Вбивцю ніби прорвало, мов знесені були всі загати, згоріли всі запобіжники, зірвані враз усі замки з тисячоденного мовчання. Вона оповіла мені історію, свого кохання і приниження. І якщо 20 років я ношу її в собі, певно, в ній є щось повчайне. Тому я розповів вам те, що закарбувалося в пам'яті. Марта, так звали жінку, була завзятою меломанкою. Любов до музики з юності, здавалося, промовляла в її прозорих акварелях, у пластичних рухах, у манері говорити, то стишуючи, то педалюючи голос оцей темпоритм її мови для багатьох був чаруючим. Проте Марта, ледве спекавшись свого психопатичного ревнивого чоловіка, ніби звільнилася від тяжкої ночі і очей не трудила, аби поглядати на мужчин. Вона вже не вірила в їхню здатність відчувати, любити, розуміти жінок. І як не дивно, це саркастичне розчарування в далеко не сильній половині людства додало їй гумору, полегшило їй життя. У неї була творчість, а доньку вона виростила сама і до свого непутящого колишнього благовірного не мала претензій. Любила її до самозабуття. На жаль, у цій сліпій материнській любові не встигла його оком змигнути, як прогавила уже дорослій дитині раптово виникла різкість і вульгарну категоричність її батичка. Невже генетична. Тепер що ж? Страждала тяжко, почувалася самотньою біля дочки, яка вже тільки ледь терпіла її сентиментальність, не дозволяла й пальцем торкнутися до себе, не те, що пригорнути, обняти. Дуже відчужено її Гануся сприймала і всі спроби Марти віднайти золотий ключик до її серця. Сезам, здається, навіки було замкнено. У дочки був чоловік, друзі, а у Марти? Творчість. Кілька виставок не зробили її щасливою, як і визнання, і гурт захоплених шанувальників. Роботи майже не купували, втім друзі-залюбки вішали її музичні пейзажі у своїх вітальнях. Вона була відома не лише у своєму вузькому колі, а й за кордоном. Це таки брак чистолюбства для митців неабияке гальмот. І, правду кажучи, акварель, живопис були для неї передусім втіхою, насолодою, способом її духовної самореалізації. Радість від високої оцінки і іншими швидко згасла. Марта і сама знала собі ціну. Та мова не про те. Не кажіть, що жінка без чоловіка почуває себе цілком повноцінною. Залишимо ці просторікування для феміністок. Їхнє самоутвердження теж до певної міри форма чистолюбства. Марта була нормальною жінкою, її тіло створено як бездоганний інструмент для природної любові. Вимушений тривалий стан синьої панчохи не для її пристрасної натури. Серце рабині ледь звільнилося з неволі, як знову тужило за господарем. Та на відміну від чоловіків, для кого секс передусім фізіологічна втіха, цій мрійниці потрібен був у коханні увесь спектр кольорів чуттєвої райдуги. Потяг і ніжність, Незбагненність свого обранця І повне духовне і тілесне злиття з ним Ревнощі до сказу І, мабуть, приниження Повною залежністю від влади чоловіка Невже така вона була, Марта? Віддаватися безоглядно Аж до відмови від себе І владарювати неподільно Це два потаємні полюси Її спраги любові Та вся дарована їй Богом Палітра почуттів Оркестр то барвний, світломузика, жагучі чекали на свого диригента. Отже, коли Максим уперше запросив її до себе послухати новий концерт, її душа готова була до посіву. Чи зійде та одземина, чи не вдарить її раптовий мороз, Марті було байдуже. Мабуть, вона була фаталісткою. Їх познайомили на вернісажі, і Макс раптово признався, що запам'ятав її віддавна з першої випадкової зустрічі. Він піднімався по сходах видавництва «Музична Україна», а вона з подругами збігала на зустріч. Одна осяяна, мовчазна знав, зграється веселих щебетух. Макса тоді до болю вразив погляд її прозорих, як морська хвиля ангельських, сказав би він, очей. Довго вона не бвижалася йому, аж поки не забув той день і ту зустріч. Та, виявляється, не забув. У майстерні, куди Марта якось привела маестро подивитися її роботи, він вичекав пікантного моменту і спробував нагородити авторку божественних пісень, на компліменти він був мастак, нехирулимськими обіймами. Тоді Марта різко відсторонилася від нього. Треба віддати належне залицяльнику, більше він ніколи не повторив щодо неї своєї помилки. Коли так, так, а ні, то й ні.